Zeit 16, Kassett 8, Hemmschach. Man hat gelacht von ihm, die Bäckers in der Bäckereien, Chaverem, Freund, seine Schwester, und viele Kramke, seine Weib. Sie haben gewollt, er soll sich eräuscheln und die Nahrigkeit vom Kopf. Wären ein Mensch mit Menschen gleich, haben sie ihren Sinn. Wie lächerlich das ist, wie unsinnig, auszubilden die größte Sache, auf ein paar Betten,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 hat also aufeinanderzuschicken über alle Ecken fällt, zum Freit von Arbeitendecke und zu der Schreck von dem Besitzenden. Weder hat die Masse gejubelt und weder hat nach meiner Reingeschriegung sein Freit in dem Gebrill von der Hünder der Täusender Keules. Die Freit hat ihm zum Hals zugeschlungen, wie ein Knäuel. Im Kopf hat ihm geholfen sich, Träuren haben zugefließt zu seinen Augen, wieviel sie,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 in welches haben Ferdermachumme Soldaten gewohnt. Und jetzt halten sich dort Arbeiter auf, Bucher und Neufamilies, wo sie von anderen Ärzten umgekommen und haben sich nicht woher hinzudähen in der größeren Gedichte Häufstuhl. Als Hafen sei es dann in die Arbeiter von der größeren mechanischen Bäckerei Reutersteier, der nahe Breutfabrik. Auf der größeren abgeschalteten Wände beklebt er mit Plakaten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 Fatok vent durch de große ausgeschlagene Kasarmefenster verschlugene mit breiteren Tüw Guckt noch de schwarze Nacht rein halb die Kasarme sich umwecken hotsch mit da versch sein achter seiger bei der rabet müssen auf schön a Stück fatok weil de kasarme is a mahaler von der fabrik man darf lang sich schleppen mit dem tramwei um ein halb sich auf bus freie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 zerschäuberte, gliverndige in der harte Moskwa-Kälb brummen und schelten und sparen »Hey, hey, geh'r dort«, muntert man den Menschen in wenig. Gedichtern noch warten die Menschen bei der langen Korte, über welche verrostete Kranen ziehen sich lang aus und bei welchen man wascht sich die Päne mehr in den Händen. Mehrstens wascht man sich unsauf, bloß mit Wasser. »Geh'r, genug geschwenkt sich«,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 aufzuschassen, wieviel er hat, aufgetrinken, und er sucht sie noch ein bisschen zu dem Mus. So lebendig aber Rikow für sein Rikowke, sagt er, bei Leckendigsten sich noch ein Trinken. Nachmen, gewohnt, Juren aufzuklären, beweist seinen Schuren die Schädlichkeit vom Trinken, aber von sie verbeißt mit dem Räuch von seinem Achake-Papyrus in Red und Sein. Als es wohl gewöhnlich schädlich sein,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 De konduktorshe macht da weg mit de hen en las geym weis las sich. De mentshen stuppen se redn, schreien, kriegen sich beleidigen sich. Da tramvai fleit, feyft uf de relsen, da glock klingt. De konduktorshe is nach weis, jott meir durtselos nemts na unabelet in der grösseren geschäft. Berger zoln, khavairn, bilaten vay hat noch ne schavairn. Nachm stuppt sich gleich mit da lemmen in no nai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 Also mit Tempo wird man unjugend in einer Rüberjugend die kapitalistische Länder. In der Parteizeitung, wo sehr allein die Über in die freien Schuhe von unhalb bis so, hippert gar nicht überall näher. Punkt wird der Futter seiner, vielleicht nicht überall hippern, äußerst hüttet oder macht's. Rät sich gesagt ab wegen Tempo, wegen der 2.2 ist finnig.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 auf den englischen Steiger und mit gedichteten Bindlerchuh auf den Finger von den festen Händen. Ein gewesener Prostabäcker, der noch als Soldat in der Reuterarmee hat er sich so aufgearbeitet, als er ihn nicht einmal weggeschickt kann, Amerika all studieren, die neuesten mechanischen Bäckereien und er ist gewohnt der Direktor von Reutenstern. Von Amerika war er,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 »Wunderbar, Chava Podolskip«, »Bomken zügt die Menschen.« Die Arbeiter schweigen, retten kein Wort nicht raus, und die gehen auf seine Arbeit. Erst wenn der Direktor mit den Menschen der Weiteren sehe, gucken sie sich vor, und so sie kommen und retten mit Gas. »Schon er weg, die Wanzen«, sagen sie. Wenn es kommt zur so Mitte, wird ein Geläuf wie in der Frieden der Kasarme. Jeder juckt, wo es gehe, reinzukriegen sich in das Stolowke,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 aber alle haben seit demselben Inhalt als er soll er übernehmen zu sich sie und das kind warum sie schon meid von ständigsein allein das kind denkt freit sich verwüstert tat nimmt sie nicht darüber zu sich und sie hat nicht was zu einfach sie hat schon nicht gekeuer mehr zu sein auf so viele allein wie an amone ausgetrunken Al alle zu es noch erger ist die buche warum dem beschuche meint As sei euch ja begeworfen, euch gebitten sie dort der verwandre, as sei meinen euch zurendes und bekannte. Zu krankes Gedicht der Schürerlach oftmo fallerfünn mit dreiern, kümmt sie dem kleinen Matteses Grüße englische Werte, as er bänkt nachn Taten. Eure Grüße und scheindlen Menaschen andere. Nachmen da fehlt allemal aufs nei feigketdeigen leinendickte ausgerissene Blättler.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 In noibe nachmen is umgekimmen, hob de Menschen in Kasame ihm nicht gern gesehen, auch im nicht gährem gsehen, am Klurz. Sie hoben übergrissen sei Schmissen, wenn er hat sich da net dazä sei, vermutet geschwigen. Nachmen Ort is gekost gsehn. Woß hob der Bayern zum so Meer, aber von See? Hat er gfrägt bei sein Schuchen. Er beschot mei Moire von Meer, a von See, wo die Mensche parent wird.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 ausdeclende gedruckte vergneigte zeitung last die berline in als vertag glo werden die zeitung ist voll mit güt und neis weiß nachmen ungepackt mit siegen der losung wegen jugende neberjugend hat beherrscht im ganzen verband von aller stadt schreibende abkommen berichten wegen der verstärkter arbeit von aller republiken von mar bis ein beiden meser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 Zu so, den Ziffern kommen Diagramme zu, zu anderen sind noch viele Zeichnen zugegeben geworden, wo jeder sein Verstehen kann. Menschlich sein neues Gemüt, heißer, schreierer, bindler, trühe, käumens, größer sein Kleiner, Niederrücker und Hecherer und Geheuer. Die Kleinen weisen auf den Zuständen Land, Vater, Woluzzi, wo es weiter gehen, sein Hecher und Hecherer, bis an der Greichen zur Heuer, wo steigt immer vielmol die kleinen Zeichnungen von Vater Evaluzzi. Guckt herein, gab wir im Lein, weiz ich nachmen, und alles wird auch klar werden. Die Menschen haben Klotz willnisch herein, gegen die Gedichte Schures in der Zeitung. Willnisch er guckt in auf die menschlichen Zeichnungen. Wo es mir Zeitungen suchen sei, von Zeitungen, weil mir nicht satt werden. Und an der ois gemulte Stieberlach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 Also ihr wilt her noch wendde gebüge seid das so gut und chab da guck uf inser webseite uf www.jedischbookcenter.org www.jedischbookcenter.org ich bin ihr scheier scheffer a schönem dank für's zu hören sich you've been listening to another of our redendike bicher jedisch talking books